Розділ восьмий, у якому в замку Одри Прокоп Голий виявляє дорейного над довіру, а привид без одного пальця на нозі провіщає майбутнє нащадка Мгедеміна. Якщо під'їжджати з півночі за течією Одри, то розташоване на правому березі місто виднілося вже здалеку. Над великим замком, який увінчував стрімку в скелю, здіймалася кругла вежа з гостроверхим дахом. Збудований, як стверджувала легенда темплієрами, Замок був сполучений з наїжаченими присадкуватими вежами чотирикутником міських мурів. Над містом виблискувала новесенькою золотою бляхою дзвіниця парафіального костелу. Над рікою піднімалася й мла. Туман переповзав зеленіючими вербами та лозами. Прокоп голий підвівся у стременах, застогнав потираючи крижі. «Ось і одри перед нами. Оспішимо!» Счатівні над брамою їх помітили, окликнули. Задзвоніли ланцюги, грюкнув, опускаючись міст, зирипіли, піднімаючись грати. Вони в'їхали під топід копит. У підваль, а потім у вузькі вулички, поміж майстерні, крамнички і купецькі будинки. «Твоя медицина перестає діяти», – нарікав Прокоп. «Господи, Ісус, і рейни вони. Рве мене так, що, напевно, з сідла вилечу». «Потерпи, хай не я тільки знайду аптеку». «Аптека є на ринку» сказав Берджих зі стражниці, який їхав поруч. Завжди була, хіба що її вже встигли розграбувати. Місто Одри завдячувало своїм розвитком розміщенню. Воно було розташоване в так званій Моравській брамі, щербині між хребтами Судет і Карпат, на шляху, що вів із басейну Дунаю до Одри і Вісли. Шлях цей сполучав південь і північ, Гданський Торунь з Будою, Краків з Віднем і Венецію, Познані, Врослав, і з венеційськими володіннями над Адріатикою. Таким чином природно, що це був важливий торговельний шлях, яким постійно тяглися купецькі каравани. Загусити в шлях з безлюднів. Купці почали оминати ці місця, де постійно спалахували пожежі та бунти. А решту зробила блокада. А в 1428 році замок Одри захопив і сів у ньому Добислав Пухала з Венгрова, союзник табору. Польський лицар герба Винява, славетний ветеран Грюнвальду, переможець хрестоносців під Радзином і Голубом. Пухала на чолі своїх польських молодців тинувся на крайничий яструб, палячи щоли шміг, вирізуючи до ноги тих, хто чинив опір. Укріпившись у замку на Одрах, він надійно відрізав єпископський оламут від опави, яка належала до антигусицької коаліції, унеможлививши координацію дій Пшемикова-Опавському і Моравській шляхті. Через це він став більмом на оці та мішенню численних атак, які одначе йому завжди вдавалося впевнено відбивати. Зрештою, самим лише відбиванням атак він не вдовольнявся. Сам нападав на ворожі володіння, сіючи страх і світячи зафортифікованим католикам загравами в очі – а тепер, коли на бік чащі перейшов, ставши союзником табора Янис з Краваджа, Пухало почав контролювати всі шляхи сполучення, у тому числі й найважливіший для гуситів гостинець – Цешинський, яким до Одр безперервно текли обози зі зброєю і групи польських добровольців. Озброєних людей в Одрах було стільки, що місто нагадувало військовий табір. Більшість вуличок перегороджували обложені машини, бойові вози і бомбарди на несамовиту радість дітвору, яка по них лазила. «Я їду в замок допухали», – заявив Прокоп. «Брати Пардуси, займися розташуванням людей. Рейнован, ти знайди аптеку, придбай, що треба, і приходь на допомогу стражденному. І поспішай, бо стражденний ось-ось вкурвиться». «Найважливіше, щоб в аптеці мали інгредієнти. Матимуть, за певних бедрждях». Тутешній аптекар – як пільткують ще алхімік і чорнокнижник. У нього на складі знайдеться найрізноманітніша магічна всячина. От побачиш, І бачиш, його вже встигли прикінчити за чеклунство. Узятися за лікування Прокоп Голий наказав Рейневонові майже одразу ж після зустрічі в Єсьонінських лісах. У першому ж надибаному курені смолярів. Причиною страждань Гітмана був ревматизм. Точніше, міальгія, запалення м'язів, яке в цьому конкретному випадку викликало обширні та дошкульні болі в ділянці стегон – лумба, з чого походила популярна серед університетських медиків-вечеринків назва «люмбаго». Причини хвороби не були до кінця з'ясовані. Традиційне лікування зазвичай не давало ніяких результатів, окрім тимчасових. Магія досягала більшого успіху. Чародінні бальзами, якщо навіть і не були здатні повністю здоровити – Тамували біль набагато швидше і на довший час. Найуспішніше лікували рюмбаго деякі сільські баби. Але баби боялися лікувати, бо їх за це спалювали на вогнищах. Рейнованові, які не мав у своєму розпорядженні магічних компонентів для бальзамів і компресів, довелося обмежитися накладанням рук і заклинаннями, посиленими альгусом, одним із мініатюрних амулетів з урятованої шарлеєм шкатулки. Це було небагато, але мусило принести полегшення. І принесло. Відчувши, як біль стихає і зникає, Прокоп аж застогнав від радості. «Ну, ти чудотворець, Реймер. Ух, добре було б мати тебе під рукою весь час!» «Гетьмане, я не можу залишитися, я мушу...» не обходить, що ти мусиш!» «Я сказав, і все, ти мені потрібен. Не тільки для лікування. Я ні про що тебе не розпитив, я вимагаю пояснень. Звідки ти взявся під совинцем і що там поробляв...» «Не запитую про бійку з находськими сирітками і загадкову смерть сміла пульпана. Не запитую, хоча, можливо, і мав би. Якщо обійдемося без балачок, ти залишаєшся зі мною, а ми їдемо на земку Одри. Ясно?» «Ясно. Ото ну, більше мені не говори, що ти щось там мусиш». Стогнучи, взявся надягати сорочку. Риневан дивився на його широку спину, на безволосу, рожеву, як у дитини шкіру. «Брати прокопай». «Ну?» Тебе, може, здивується запитання, але чи ти не був недавно поранений, залізним лезом або клинком, не порізався залізним предметом? А що то тебе обходить? А це Либонь пов'язано з якимсь чародійством. Так ось уяви собі, що ні. Я ніколи в житті не був поранений, навіть подряпаний. Майже всі в таборі зазнали ран або від ран гинули». І кулаш із гусі, жишка, гв'язда, швамбер, куниш із бєловіц, Ярослав з Буковини. А я хоч ставав не до одної битви, без жодної подряпини. Просто талан. Воїстину так, талан і нічого більше. Аптека вціліла. Вона була там, де й мала бути. На ринку, навпроти кам'яного ганебного стовпа. Інгредієнти для бальзаму від люмбаго теж знайшлися. Щоправда, не відразу а тільки після того, як Рейневан проговорив «Віста інферіора Терра» – пароль алхімічного інтернаціоналу, що грунтувався на смарагдовій таблиці. Це врешті пересилило недовіру аптекаря. Чимала заслуга в тому була і Самсона Метка, який у певний момент зробив вигляд, що починає слинитися і хоче ригати. Аптекар дав йому все, чого вони хотіли, тільки щоб вони нарешті пішли. Ринок кишів озброєними людьми. Зусюди долітала польська мова, у дуже спрощеному її варіанті, тому який складався головним чином із найбільш звичайних і солдатських слів. «Оце так ти вляпався!» – констатував Шарлей, витріщаючись на купол дзвіниці парафіяльного костелу. «Прокоп, тримає тебе в кулаку! Залишить тебе при собі це однозначно, а для яких цілей використає ще невідомо!» «Однак я сумніваюся, щоб вони збігалися з твоїми. Вляпався ти, Рейнмере, а ми разом з тобою». «Ти і Самсон завжди можете повернутися до Рапотіна?» «Не можемо». Шерли вдав ніби розглядає овечі шапки на лотку. «Навіть якби й хотіли. За нами стежать, я помітив хвіст, який за нами тягнеться. Ручаюся, що тривогу голосили б негайно, якби ми тільки спробували спрямувати крок в бік котроїсь із міських брам». «Зрештою, ніхто не вважає Прокопа дурним», – сказав Самсон. До нього, напевно, дійшли чутки про тінь підозри, яка впала на Рейнована. «Звичайно, що дійшли!» Рейнован поправив на плечі торбу з аптечними надбаннями. «І тепер він нас перевіряє. Добре, то нехай перевірка вийде на нашу користь. Ви тимчасово не намагайтеся втікати з міста, а я, згідно з наказом, подамся на замок і займуся терапією». В одерському замку була лазня. Лазня сучасна облицьована камінням і вишукана. Але Прокоп голий був консерватором і прихильником простоти. Він віддавав перевагу традиційній лазні, розташовані серед верб над рікою дерев'яні буді, у якій воду з циберок лили просто на розжерене каміння, а пара, що бухкала з нього, забивала дух. У такій буді належало сидіти на полицях з погано струганих дощок і поволі червоніти, як рак, в окропі. Сидіти, стираючи з повік під, що лився струмками, загоюючи попечене парою горло ковтками холодного пива. І вони сиділи, голі, наче турецькі святі, лючи воду на шипучі голяки у клубах пари з червоною шкірою і заюшеної потом обличчями. Прокоп Голий, званий Великим, директор операційоном, таборітаром, верховний справця табора, Беджих зі стражниці, рибіцький проповідник, колись головна фігура в новому таборі Моравії, молодий гетьман Ян Пардус. Досі нічим особливим не прославлений. Добко пухала, герба винява, прославлений так що мало місця. І Рейневан, теперішній гетьманський лейбмедик. Ось тобі маєш. Прокоп голий хляснув беджиха пучком березового гілля. На да, покуто. Маємо великий піст? «Маємо. Треба покутувати. Ось і тобі, пардуси. О, чорт, пухало. Чи ти здурів? «Великий піст, гетьмане!» – вишкірив зуби винявчик, змочуючи різки в цебрі. «Покута, як усі, то всі. Ось і тобі, віничком мене, як старому знайомому. Я радий, що ти пережив те поранення. Я теж». «А я найбільше», – додав Прокоп. «Я і моя спина». Знаєте, певно, я його призначу особистим лікарем». Чому б і ні? зі стражниці двозначно всміхнувся. Адже він довірений і гідний довіри. І значна персона. Значна? фиркнув беджик. Редчезнана, причому широко. Прокуп глянув на нього скоса, схопив цебру, хлюпнув водою на каміння. Пара засліпила. Різкий жар з диханням врвався в горло. Він якийсь час неможливий в розмову. Пухала хляснув себе по плечах березовим віночком. «Я, – гордо заявив він, – теж став значною персоною. У Вавелі про мене багато говорять, а все через листи, котрі Вітольд, великий князь литовський, до короля Ягелла знайслати зволить. Мені донесли з перших рук, тож мені відомо, що в тих листах про мене правиться. Що я, цитую, – Розбійник, що я негідник, що я шкідник, що зло і збитки приношу. Що мені Ягело під страхом кари на горло мав би звалити, покинути Одри, бо я перешкоджаю в укладенні миру. Вчиняю тут, цитую, «енюрес», «дампна», «депопуляціонес інсендія», «девастаціонес» «ед сангвініс» «профлюві». Беззаконня Шкоду спустошення – пожежі, руйнування і кривопролиття. Латина. «Упізнаю стиль», – мовив Бедржих. «Це сигізмонт Люксембурзький, наш екс-король. Єдиний внесок Вітольда, кострубата латина». «Ці листи», – озвався Ян Пардос. «Це очевидний результат з'їзду в Луцьку, де люксембуржець князя Литви на свій бік перетягнув і на свій купил переробив, пообіцявши йому королівську корону» півнув головою Прокоп. А також інші на вербі груші. Просто таки не бували урожай груш. На жаль, скидається на те, що Магнус Дукс Літунія повірив у ці груші. Славний досі своєю мудрістю, розважністю та литовською хитрістю Вітоль дає люксембуржцеві обвести себе круг пальця. До правду кажуть «Стультум фасід фортуна, куем вульд пердере». Кого фортуна хоче погубити, того робить дурним. Латина. «Це надто вже дивно, як на мене», – заявив Бедржих. «Настільки, що я підозрюю в цьому якусь гру. Зрештою, це було б не першина для Вітольда Єгайла. Не перша їхня облудна гра. Це факт». Прокоп облився водою з цебра й обтрусився, як пес. «Проблема в тому, що гра відбувається на шахівниці фігурами, на якій є ми». А якби раптом польський король вийшов за рокірування, за яким досі ховався, і може внести замішання в розстановку. А тож мусимо, як у шахах, передбачати на кілька ходів наперед і ставити на критичні поля своїх власних пішаків. Раз ми вже заговорили про пішаків, рейниване. Так, гетьмане. Поїдеш на Шлянськ з місією. Я? Чому я? Бо я так наказую. Прокоп відвернувся. держик навпаки дивився на Рейнована проникливим поглядом. Пардус шкріп п'ятку шорстким каменем. Пухала в себе різками по спині. «Брати, Прокопе», – промовив у тиші – «ти наслухався пліток і маєш мене під підозрою, хочеш піддати мене випробуванню. Ти наказав стежити за мною і за моїми друзями. А тепер раптом місія на Шльонськ, таємна місія, яку довіряють тільки найбільш довіреним і надійним людям». Хіба ти вважаєш мене саме таким? Не думаю. Однак це я розумію. Я провокації не розумію, ані її мети, ані її сенсу. Прокоп довго мовчав. «Пардус!» – нарешті гукнув він. «Бедржих розп'яття, худко!» «Що?» «Давайте сюди, курва розп'яття!» Наказ було виконано блискавично. Прокоп простягнув розп'яття в бік рейнемана. «Поклади пальці, дивися мені в очі!» І повторюй, цим святим Христом і мукою Господа нашого клянуся, що я буду схоплений Яном Зембицьким, не зрадив і не перейшов на бік Вроцлавського єпископа, і не служу тепер єпископові для пригноблення моїх братів, добрих чехів, прибічників Чаші, з метою підло шкодити їм зрадою. Якщо я збрехав, то нехай здохну, нехай мене шлях трафить і пекло поглине. А перед тим, хай на мене впаде сувора десниця революційної справедливості. Амінь!» «Схопленим Яном Зембецьким не зрадив, не служу єпископові. Амінь!» «Ну, ось!» – підсумував Прокоп. «І все з'ясовано. Справа зрозуміла. Може би ще для впевненості спробувати рдалі?» Бедржих зі злостивою усмішкою показав на розпечене каміння. «Суду Божого пробою вогню!» «Можна!» – спокійно погодився Прокоп, дивлячись йому в очі. На мій знак! Обвинувачі, обвинувачі не сідають на каміння, обидво одночасно, голими сраками. Хто довше висадить, того й правда. Ти готовий, Беджиху. Зараз дам знак». «Я жартував. Я теж і тіша, що тільки так». «Розп'яття!» – підбив підсумок Шерлей, скривившись як середа на п'ятницю. «Боже!» «Який жалюгідний ярмарковий спектакль, наївно примітивний, позбавлена смаку вистава. Ти ж, сподіваюся, не повірив у цей вертеп?» «Не повірив, але це не має особливого значення, бо Прокопа ж ніяк не жартував. Він справді хоче послати мене з місію на Шльонськ». «Подробиці повідомив?» «Жодних. Сказав, що сповістить, коли настане час». Шерлей, навіть не намагаючись перекричати поляків, які бенкетували неподалік встав, і різко замахав руками. Курчмар помітив, закликав дівку, і та невдовзі підбігла з новими кухлями. «Отже, їдеш на Шлянськ», – Шерлей здмухнув піну. «Як ти й хотів, і ми з тобою, бо ж ми не залишимо тебе самого. О, треба буде як слід спорядитися. Ранком пройдуся по базарі, гляну товари, доставлені контрабандою з Малопольщі. Зроблю закупи. Коштів тобі вистачить?» Не бійся, на відміну від тебе я дбаю, щоб моя участь у гусицькій революції приносила прибутки. Я ризикую шкурою за справу чаще, але при цьому дотримуюся принципу віртус-пост-нумус. Це наступ хай, на одну думку. Я тебе слухаю. Може, таємна і таємнича експедиція на Шльонськ, котра оце, власне, готується. Це усмішка долі? Може, це той щасливий випадок, на який ми чекали? Випадок? Шерлий подивився на Самсона. Самсон відклав паличку, яку стругав. Зітхнув і покрутив головою. Демерит теж зітхнув. І теж покрутив. «Перед горном!» – він глянув Рейневанові в очі. «Ти нещодавно виголосив був тираду про холодний прагматизм. Ти заявляв, що твоя ейфорія минула, що запало, холов, що ти перестав бути наївним ідеалістом. Власний інтерес стоїть в ієрархії вище, ніж чужі – це твої слова». І ось трапляється негода перетворити слово в діло. Це як? А ти подумай. Зрадити, так? Рейнемон стишив голос. Продати інквізиції інформацію про місію, з якою мене посилає прокоп, розраховуючи на те, що інквізиція віддасть мені юту? Ти це мені радиш? Пропоную як матеріал для роздумів, щоб і поміркувати і оцінити, чи інтерес у твоїй ієрархії вищий. «Що важливіше, чаша чи юта? Подумай, вибери!» «О, дішерли!» – м'яко перебив Самсон Медок. «Припини, намовляй Рейнмар для роздумів, які не мають сенсу. І не намовляй робити вибір там, де вибирати не можна!» Місяць причаївся за дахами купецьких кам'яниць. Рейневан крокував сміливо й шпарк, прямуючи до підваля. Він повернув у завулок. Але замість того, щоб іти далі, безшумно сховався у виїмці брами. Чекав, нерухомо і терпляче. Невдовзі до його вух долинули тихенькі кроки, ледь чутне човгання чижму бруківку. Він чекав, поки чоловік, котрий йшов слідом за ним, вирине з темряви. А тоді кинувся, схопив ззаду за каптур, смикнув з усієї сили. Чоловік захарчав, обома руками потягся до горла. Рейневон окутим держаком ножа гупнув його по ребрах на дві долоні вище то Той хапнув повітря, захлинувся ним. Рейневон смикнув його за плече, розвернув, розмахнувся і гримнув держаком. Гримнув по-лікарському, в Плексус Соларіс, в серце. Чоловік у захрипів. Десь високо на даху нявкав кіт. «Передай Прокопові!» Рейневон лезом ножа підняв під противника, який стояв навколішки. «Передай Прокопові, що я можу ще раз поклястися на розп'ятті. Можу поклястися навіть кілька разів, але цього має вистачити. Я не хочу, щоб за мною стежили. Наступного шпика, якого застукаю, приб'ю. Передай це Прокопові». «Пане, що голосніше?» «Я не від Прокопа. Я замку за наказом». «Чи їм хто наказав?» Його вельможність – князь. Морок замкової каплиці розпорошувало тільки світло двох свічок, які горіли перед суворим вівтарем. Мерехтливе сяйво вигравало відблисками на позлітці фігури святого, лимоні апостола Матвія з катівською сокирою. До чоловіка, який сидів на почесній лавці, світло майже не доходило. Воно видобувало з пітьми статуру, крій і деталі багатих шат. Але не виявляли обличчя. Та й не треба було. Рейневан знав, хто це. Здрастуй, медику. Гора з горою. Ось ми знову зустрілися. Через багато років. Скільки ж їх минуло від битви Підусті? Три. Я правильно рахую? Правильно рахуєте, князю? Чоловік на левці випростався. Світло впало на його обличчя. Це був Сегізмун Корибутович литовський князь Рюрикової крові, довгового племені, правнук Гедеміна, внук Ольгерда, народжений Рязанською княжною Анастасією, син Дмитра Корибута, молодшого брата Владислава Ягела, прославлений ще юнаком у Грунвальській битві. Тепер трохи більш ніж 30-річний Литвин, вихований поляками у Вавелі, поєднував найгірші риси обохнацій. Відсталість, філістерство, блудність – Нездорову амбіцію, пиху, дикість, нестримну жадобу влади і абсолютно відсутність самокритичності. Князь з-під чуба, що спадав йому на очі, глипав на Рейнована. Рейнован дивився на князя. Це тривало кілька хвилин, протягом яких у Рейновановій голові в блискавичному темпі промайнули мальовничі образки з хоч і короткої, однак бурхливої князевої кар'єри. Гусицька Чехія скинула люксембуржці з престолу і тепер потребувала нового короля. Ягелло і Вітольд відмовили у проханні, у Чехію як їхній намісник вирушив Корибутович. Він в'їхав до Золотої Праги в 1422-му на Святого Станіслава. На столичних вулицях вивки радості, крики віват, чарівна музика для пихи і марнославства. Раптом у музиці з'явилися дисонанси, фальшиві тони. У НАТО впіраптом залунало. Приблуда, геть, не хочемо. Розчарування і лють, коли замість Королівського граду резиденцію виявився палацик на ринку Старого міста. Потім контакти з табором. Жишка, його страхітливе єдине око і виціджене з-під настовборчених вусів. Вільним людям королям не треба. Прага зла і грізна, що зачаїлася і гарчить, мов звір». Це триває тільки півроку. Ягелло, на якого натиснув папа, наказує небожеві повернутися. Коребут, який покидає Прагу, ніхто не затримує. Ніхто не прощається з ним зі сльозами на очах. Але політична гра триває далі. До Кракова їдуть чеські посли. З проханням, щоб Коребут повернувся. щоб він повернувся у Чехію як посталатус рекс. Ягелло категорично відмовляє. Але Корибут повертається проти волі короля. У 1424 році, у переддень благовіщення Марії, він знову в'їжджає в Прагу. Там його титулують паном, не королем. У Польщі він проклятий і позбавлений честі, у Чехії не знати хто. Але корибут дуже хоче бути кимсь. Він планує змови, шле послів і листи. Щоразу нових послів і нові листи. І в 1427 році стається катастрофа. Рейневан, який був очевидцем праських подій 1427-го, не розумів мотивів Корибута. Як і багато хто, він вбачав у молодому литвинові кандидата на чеський престол. Тому ані трохи не розумів, що спонукало майбутнього короля Гусицької Чехії Змовлятися з людьми, які бачили майбутні чехи, зовсім інакше. Людьми, готовими на будь-які поступки та угоди, аби лише мати можливість повернутися під крильце апостольської столиці та в християнства. Потім, після розмов з Флютиком та Урбаном Горном, Рейневон помудрішив і зрозумів, що князьок був просто-напросто маріонеткою, лялькою, за нитки якої смикали не угодовці. Не католицькі пани, а Вітольд. Бо саме Вітольд Кейстутович, великий князь литовський, послав Коребута в Чехію. Вітольдові потрібна була Чехія-Гусицька рівно настільки, аби не допустити на трон люксембуржця. Чехія, яка б визнавала верховенство Рима рівно настільки, щоб її монарх був помазаний папою. Іншими словами, Чехія, в якій Вітольд, син Кейстуса, міг би стати королем коронованим володарем держави, яка сягає від Берліна до Брно, від Ковна до Києва, від Жмуді до Криму. Змову викрив перехоплюючі листи Ян Рокіцена, запеклий ворог угодовців. У страшний четвер 1427-го вдарили у дзвони, а Рокіценою натовп рушив на старий ринок. Схоплений у палаці Корибут міг говорити про щастя, Хоча міський забрід ревів, прагнучи крові, його всього лише ув'язнили, а через кілька днів після Великодня вивезли з Праги. Уночі. Замаскованого. Щоб уберегти від опізнання і самосуду. У в'язниці, в замку Вальштайн, він просидів до пізньої осені 1428 року. Коли його випустили, як подейкоть не без заступництва Ягела, він не повернувся у Литву. Залишився в Чехії, в Одрах, у Пухкале. «Як то ж би воно», – подумав Рейнемон, – «як хто?»